Коли воно виставило і стало густим, аж тягучим скуштувала його. Того дня випав перший сніг. Амалія видихнула і поклала аркуш на стіл. Ого, не втрималась Аня, яка стояла з двома порціями морозива на тасі й чекала, коли Амалія дочитає. «Да», – промовив Віктор, і важко було зрозуміти, що він хотів цим сказати. «Гарно читаєте, як акторка. Пропоную допити залишки вина, але тепер з усвідомленням його цілковитої ексклюзивності». Він швидко знайшов рукою свій келих і підняв його вору. Не женіть коней, ваш бокал порожній, а я пити не хочу, я хочу полити вином морозивом, заперечила Амалія. Ох, ці жінки, ніколи не знаєш, чого від них чекати. А там ще багато лишилося. Ну, приблизно стільки, скільки ми випили. Якщо ми й досі живі, то це не отрута. А навіть дуже навпаки. Чудесний, натуральний букет який пробуджує лірично-романтичні почуття. Тож полійте своє морозиво, а мені таки краще спеціальний посуд. Знову похитав келихом у повітрі Віктор. Вони вийшли з кав'ярні разом і якийсь час блукали старим подолом, неквапно розмовляли ні про що, дослухались до того, як десь у далині знову гримів грім, попереджаючи про можливу грозу. «Як гадаєте, буде злива?» – спитав Віктор. «Навряд, у мене перед грозою голова тріщить, а зараз нічого». «А може, то на вас медикамент подіяв?» «Який медикамент?» «О, засміявся чоловік. «Гомеопатичні дози алкоголю корисні для тендітних дамочок, чутливих до погоди». «Думаєте, може і правда, але ж якась дивна історія. Якщо людина хотіла поділитись з нею, чому сама не прийшла? І ще цей подарунок?» «До речі, за правилами гри ми...» винні невідомі особі по тістечку. Точно, а тому пану Юрію теж іще одне, адже слухали його у двох. Так і цікаву штуку вони придумали з цією акцією, правда? Взяв Амарію під руку Віктор. Але ж це треба бути досить незайнятою людиною, щоб так активно читати, а? Вона знітилась почала розглядати старовинну ліпнину на будинках. Віктор не став розпитувати про її спосіб життя, та й сам не дуже хотів отримати зустрічні запитання. Раптом зійнявся вітер, бруківкою закрутило пісок, папірці зі старого каштана посипали зів'ялі біло рожевих квіточки, що завершили цвітіння, затріпотіло ще молоде листя на деревах. Важка темна хмара, яка рухалась від центру, з наскоку розпорола своє пузо об верхівку Андріївської церкви, швидко сповзла з верхнього міста на поділ, поливаючи перехожих дощем. «Ховаймося!» – Амалія подягла Віктора за руку через дорогу у відкритий під'їзд будинку навпроти. Вони стояли в напівтемряві під'їзду старовинного будинку, а на вулиці блимало і гриміло, гуділи сигналізації припаркованих небодалі кавцівок, та рухтіли по металевих водозливних рісні важкі краплі, зв'ячали ручаї, здавалися потік, який нісся бруківкою похилої вулиці, і всі ці звуки створювали неповторну музику травневої грузи, яку доповнював запаморожливий запах свіжовими свіжовимитого молодого листя, озону та вогкої штукатурки. Коли вони сховалися в під'їзді, Амалія подумала, що, як для незрячого, Віктор упорався з пробіжкою дуже вдало, хоч і тримав її за руку. А ще він ніби порушив дистанцію, проходячи разом із нею у двері. На якусь мить вони мокрі й розпашили від бігу, Протистись один до одного, ніби пара в танці. А може, то їй просто здалось, бо швидше за все було абсурдом. Після краху свого шлюбу вона не те, що не шукала когось іншого, у неї навіть думок не виникало про можливість нових стосунків, ні думок, ні потреби в тому. А підозрювати незрячого в зазіханнях на її тіло взагалі було нісенітницею. Амалія троснула головою, як колись у дитинстві, і краплі з мокрого волосся розлетілись у всі боки. І Віктор витер долонею щоку, але обличчя його було повернути до відкритих дверей. «Вибачте», – промовила жінка, – «геть уся промокла, це ж треба за пару хвилин. Та й ви теж». «Не стукру, не розстану», – махнув рукою Віктор, і жінка помітила, що його допоміжна паличка знову перетворилась на коротку трубку. «А вам би треба висушитись. Відчуваєте, який тут протяг?» Амалія озирнулась на кручені старовинні сходи зі сто разів пофарбованими кованими перилами і на площадці між першим і другим поверхами побачила розбиту шибку. Знизала плечима, огляділа себе. Мокра батистова блузка прилипла до тіла і відверто окреслювала його опуклості та вишукану білизну. Біла спідниця теж була мокра, а весь її низ у плямах від брудної води. Амалія почепила сумочку на плече і провела обома руками по грудях, згори вниз, вирівнюючи блузку. І раптом ніби відчула на собі погляд. Вона скоса глянула на мужчину. Той досі стояв біля дверей, але повернувшись обличчям всередину під'їзду. Вона нам... намалювала умовний вектор його погляду.